عليه السلام استنكار لقط الشيء نحيتو پسند بكره او استنكار درل تکبر في ترك ان الله ظن كن عليه السلام اي يكون عبد الله السنة ثنا د بندگي د الله نه وقد اشال قاضي عيا عبودا در تشبي ومن ما زغني وکتب باخمصه ات السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وجعل الخير خلفا لنبيه اغه شي زما په تکبر کې زيادتي کړې او قریب ده چې دخپلو مخفو په دې تش مقام باندې تلپيرين توور شي کوم دښت نور چت شوي د عبادي په لپاس کې ده شمع يا تحت قولك يا چې ته ما طيب والقضي دابا على تي زعما ختيوس راه تلفين 2000 دابا وكتشما وجع لك خير قلقي خلينا بيا او ورد مفوق جماله فغانبرك فضي خذ دروس ما ترك تعذلو كاين شي مسلم صعوي و اذا دخلك ولا الله اله الا الله واشهد محمدا عبد هو الرسول هارون بن جعيل ادول فضل ليس فيه امر هذا बनता है بني آدم مرتواين انما انا بشر بنيكلا كل كل استرا و بين سرانو نظاما فشنوا ذاك ديكذا كسري و ولقد كرنا بني ادم ذكر بكريا دي الرسار هو عبد المقرب ونبي ورسول قد خصه مولاه شی بنددل الله والملائکۃ المقربون او ناغه پرشتې چې الله تقدیر زیری ځی دی هغه چې نه چاپی ری جېبیل دی او دا شازي نور اغم نفرت نکای یو بل مسئله شوړو کو چې کله شرقای دعا او خیر سرت ورسېږي نو پدې ځکه یو جګړه شي آیا خواست د بنی آدم غره دي ک خواص او ک نو دې سنان پرې خیال چې خواسته بنی آدم غرضي او معتزله حضرات او باندې سنان و چې نه خواسته پرشتو کوي په دې کې چې کوم خل خبره کینه خلاصي عادت د خبره داسې دی چې په دې نفرت نه کوي د بندګین عیسی ابن مریم او پرشتینز دې د الله نو بالله من خلقو برکې دي نو معلومه چې پرشتې دې بارې داعي داعش اجرش داع مستلق وليد دسي كتشاة دسي وي نومكك مكواه كدسي ويلي بلك بعض علماوي لك تفسير بيزاي وعلاوي فدعي برشي وخالق المعاصرين صالح ابن دي في تاليقات البيزاي الاولاين دي التوقف فدعي مستلق توقف خذي فبهر قتل قصوك وجد نبياد الفرازي واحتج البلايات القازي وبكر والحليمي والموتن الملائكة أفضل لك السياق لكلام تقول عربي تقاذر که شکامل جوابونه کوي نو جوابونه دیږي دې ته د عیسی ابن مریم د خدای قائل شي وله اكمه هجرای ابرس جوړی له طاقت لري به د طاقت په لحاظ سره اوچته کنه نو په دغه یاته او په دې شیته دا غوچت یونس علی السلام راه ته ویل چې کاتکړو د قوامل ټول کې اوچت کړو څه کو پې کړو پې کړو درته دي نو طاقت خبره د علو دا فتو معلوماتو خبر دا پدی جہاں تر اچھتی او یا دا چی دا عیسانو دا دا فرشت تو ببارک ساکی رو دے خلقو دا اللہ بانات اللہ دی نشی پرسکے بانات اللہ چی مرتبہ اچھتا مئی دا اللہ نشی لونشی تا دا غیلہ اثر ہوا ہے چاہتا فرشتی جتا دا عیب ببارک آقی دل آرائی دا, دا اللہ لونشی آغان بدنگنی اپنو یقی ساس بل ما شرک دی یا دا صفات او نو مفضل و مې ستل کېب څوک یې نه پاتوکړي د بد وګڼي ریبا ده طرف او تعاق پس تقدیر ځان غټ وګڼي پس يحشرهم الى جنان الله بيرغون کی بیا به اسکو ته بيرغون کی یو ډار نو بیا پکاره و اممال لذین استانکا پو دا مقی خوبا کنیش اممال لذین آمنو خوبا کنیش پکتا خوابرا خوبا مستانکیتی نکیوا دا, دا مومنان او عمل سالح او لفا کم زکو اعتراس پوئی او اممار راضی دا پارتا سمخی مائی دے اممار شرطی دے اممار تفصیل که مجمل یو تاکید که دا ماصیعتی اممکی تی مو حماتوی کم دا. و یو فریقو ذکر شو بل او کستین کاپ نکړي او کم خلوستین کاپ پته دروم او چې رېد مستنقي ویني هغه به مرغون کي نو دات په عامشه له ما قبل اما الذين په اجمال کې پټ دي په حبوب شهري او تفصيل کې دا هغه څنګه چې ایمان ور دي امر ساليك ور دي پور اوکي الله غيته مصدره دهږي او زيادت پکې له قبل احسان هغه څنګه جنافات کوي او تکبر کوي نو عذاب الله غير عذاب او نومی دی رزان دپارا سواد اللہن ولياً پیدرسون کے ولا نسیدن بچکون کے یا ایوہ الناس یا دعوت پر انسانانو کافر ایک مسلمانانی حد سکچے تو رسل خبر کون حجد دعاللہ دو وحدانیت ثابت بانی مانی ختم شوی عضون ختم شو مقد جاکو مرحال مزدو ایتاست برحان در طرف در افساسون بورهان څوک قرآن, قرآن برحان برحان تا او نورم قرآن تا وي پس څوک نه برهان چې کوم دی چاته ویل شي برهان پیغمبر تا او پیغمبر ته ول برهان ول چې حمل د مستر مبالغتا ډیر براہین او دلایل به قائم کول د الله توحدیت باندې نو زکه ورته برهان وایو او څوک موراتنه معجزات کړي د پیغمبر خدا مجد برهان راغه منطق يعني برهان استويلي شيء قطعي دليل برهان قطعي دليل استويلي منطقيان هو يكتب برهان وي يوتا جدل وي يوتا خطابت وي يوتا شعر وي يوتا سبسطوي الشيء اليقينيات المركب من غير تسوي برهان الشيء المسلمات المركب من غير تسوي جدل الشيء الظنيات المركب شيء خطابات الشيء ده قضايا الشعر سب او چې د غلاتو مشرتابه سوې استصحابه دي ته یماده او هيات پکې بل دي مزمبوط ده لرغله به برهان حجت قاطعه یا پیغمبر خدای دی یا معجزات دی یا قران دی اګه ته قران شنو بیا خو انزلنا الیکم يا الذين ما يولوا من او بل دي شنو يو ربول وانزل عليكم الروم فان الذين امنوا بالله واتسموا به شاكي من الله فان الله بان من دي منقول الى غون دي فالله بان دي ما نهي في ما دي فالله خد اي رحمت منو دن بي خو رحمت کي وقت تر سري تپوس کئی طلب دا پرتفی کئی طلب دا حکم کئی دا شاہ تپوس کئی دا کلالا خوزی کرخونا شو جواب پیدان دے کوئی اللہ یکتی کم پلکارا دا کلالا پا بارک ادا چھنو والد لاری نوالد دا کلالا پترجمہ کی علماء لکل کئی دوا اغا وارس تا کلالا وئی یا اغا میت تا کلالا وئی اغا مراس خور کلالا دے چھنو والد دے او نو مولود یا غوارس کلال دے چن والد دے او نمولود او خبره افو جابر الله عبداللہ کے نا جابر ابن عبداللہ کو اولاد ملو ری خوئی اندی خوشتہ ہے خوشتر دا گینا والد مولود دے پلار مرد پر او حد کی او بیا کی او بیاو رستو دے جابر ابن عبداللہ چنین ناغب بارکی دی او کلالا عبدال ابو بکر صدیقوی کلالستوی چن والد لرین مولود حضرت عمر یا زمانہ دو را ابو را و دی اکسر علماء قائل دی والد ته پکې نشتی خو بیا ویرا د هرته بووسی بارا ویرا عامره او په دې من هم دقه يت الغمله چې والد لري او نو ولند الtoArray ته صبحما ملي وانا مریض داخلو فتوزا ثم صب عليا فعقل ما جماله اسد داخلا زماني اسد کراله نه یي راس پس نه نهال شياتل فرایس ابيا له خو مې دي کسي په حواله کچ اياتونه زادي زادي اغيمه باغی मुली کې چې داغه او لو یا په هغه وارث کې چې نو والد یې حلق نو این د لپاره فل دیغه دغه چې این داخليی په فعالو باندې نو این حاله کوم او دا این مراه اون دا متداخل او بل تروبص لاخ له ولاد دلته خو نه به ولاد وکړه اولا دیا عام دے زیوی گلووی هر سو او کلام پکل راکی نیمان نیم گلووی لبن ولا یکون نیو والدو اولا دیا مرتهم وی خلطهم وی ولا اوختن داگا خورشتے فلحالی سماترک داگی داپرا نم دا مال دے چی پرید دا سڑے قانون دادی او مرسو اولادی نیشتی والدی نیشت دی والد بیا او دا خور یا وادی دا, دا یا د مور پلار دوارنا دا ان زواتو قصوبت تا پدی پونشوی آرات ربطر لیشی دا پونو پا قطنند گواری زواتو بروس تنسی اگر دا آسابا نجوری گی غبار تک دی آسابی بحیشت ولو اختب لحالی سما ترک بیل پاس او باقی کشت آسابا وی بی غیلی بورکی ک آسابا نینو بیا بیدی تواپس کو وہوا او دا سره دارو یا رسوها وارس دا خور دے خور ماشرع اولا دی نشت دی نطول مال دا چاشو دا روشو امکی او ظلمون خبر لکا چی مراس مرد دا دی نطول مر خور میمالی نسرے با طول اخلی ان لم یکن لحاولا نرو زنانا او حدیث بیادلات که چی خپلاری نو دی با نو دی انخو الفرائض بحلی اپا ما بقیا پا قول اولا رجلین زکر اولا لعصب کې کا تاسو ماته کې کچې د ټوګي په له موصول سات. اني به مال بحثي دوه تهای. نو مخکې موږ شپږ روپې نو چې اودن درې ولا ورکه. چې دوه دې شپږ دین سلو ولا ورکه دوه پاد شو عصبه وته. که عصبه شته نو عصبه څه توي نظام نظام کوم لري پلاټه نه رم لري کړی رول رول رم نشته دي نو خبره. اذا قرض بها فما بقي له لاولار رجل ذكر وعبد الله بن عباس ويذري مساله خداشوا اكو سره مرسو ياولو نیم باخلی دج دوی نسبي وین نیم باخلی او عمله موین نه دهتی باخلی ولی زګه بخور نور لو زيده نه خور نور دهخندین دوه زیخلی دته نورین کلا کلا ده سوول او کلت بیا له سونته یوسره مر ده یاولو ده ناقا او با اخلی نیمہ نوشی بیا زیادی نمہ نیمہ اخلی او کل او حدیث پیشکو یو سر مرد امی کخار اغیز دولون دی اغیر پر حنسان تو حیثی اوار کردی کل حدیث پیشکو کل لحیت پشکو کل اقیع ساتکو عبداللہ ابن عباس و اخبال خبر کردی پر این کان درسنان تینی کچه توبی پر او مسلسانی دا اغیر پار دویس سلسدی مما دا اغیر پرکاہ نو اخوخو ناریناو تاویی که تقلیب بابی واسع دی نو زنانه پاکدن نکا که چرتو دا ورسا اخوخوان دی او رونا نارینا دی که زنانه دی که گاڑیوالی دی نو رجان و ایناس نسان سلوخ دی فریز زکری بسن حضر نو دگه تا بیا شو دا روناولا که دا رونا دا اخوان دی عصابه کرده نارینا بارکه فا مثل دا حسی دا دو زنانهو يبين الله لكم وزهتر تكزي الله مفعول به يوتركم ان تزلوا وزهتر تقي الله فاكم ان تزلوا لالا تزلوا كراهيه تا ان تزلوا يا يبين الله لكم زلالكم شاي مراو با بص تا كن بوخه غلطه كيري ذکرت ولله تاستا غلطيستاسو الله لكم صلي عليكم تاسو غلطي تاسو پکاركي يا كر اي تنتذلو و زهه دکې او يوبين لكم لالا تزلو كيان فزهت ته دا د پړایزو میراث ختم ش او سورې مایده شروع کو مایده ته کومه خوانچې ته وي دورې اصل کې مدرسہ خان کوي مدرسہ خان جین په یوه وروډې پرته مایده ویلې شي نو په دې کې مایې روان دی هغه ټول چې په دې کې مایې ذکر دي په ولې کې سکرې د حرام او د حلال او د حق ده حرامو ده حلالو واضح کي توزيح الحلال والحرام په بیا مولانا سي ته پنځه دوينه مطابق خبر کومه چې په دې کې تحريمات العباد هم دي او تحريمات الله دي موږ الله تحريمات دي او د ځاننه محرومات چې له کلي حرام هم دا شي حرام دي نه حرام نه دا مګړې په دې وخت کې مولانا په پینځه او او دا د جلد مصالبه كي دا, دا, دا بحيره والصائبه دا منخط غير الله ندي خلق واسوه كي دمره وخوي دشي وخوي دشي غواوي دشي غلط شهنه دا, دا, دا حرام اسوه دا بندگان دزان نحرام دزان نحرام نتحریمات والعباد غلط دي كذا مولانا شرفالي تانويدا لسولوكي نغوي دا تحریمات والعباد دشي ندي منظورات والعباد دي خلق ذا مقلدی ذات پلان کیده باردی کی هغه پکې منزورات العباد ته او تحریمات العباد ته وي نو دا پکې یو الله او تحریمات العباد بنا او دوه پکې نو الله نصرته رسوا منختي ده الله نصرته رسوا او منختي ده الله سرته مرسوا منظورات الله منظورات العباد تحریمات اللہ تحریمات العباد ابینا پا قولنام اللہ شریف پلی تنوی درگا منظورات العباد دی بحیر سائبی دایا وشو دل تولیونی ما ادره بلنی سوری عقود دی بلنی منقذره ذکر سر عذابنا بندی او دے مدنی او دنا قبر سرے تعلق اولیسا سرا مصر ای نسا مستمیل لی پا دیر معاملاتو من صراحة تن و پا معاملاتو من دی زیمنا سیاحتا لکد عقد شو تمہر عقد شو دا حلف شو چو عدلی اکرلا او شایل دی امن ورکلو عقد المواحد والامان دی ورکلو الا بحب من اللہ و او پا زیمان کی دا واسیت خبر دا فیم با دی واسیت مصابحا دین ودي عفقراغه وقال لي اغلي عاريه راغه اجا راغه فكم ذكي ان الله يمركم ان تؤدوا الامانات لا يا طول بك ورنكا نو نكاحه ذ بكم دم شو دمهر مصاريين بكذا شيء دحلهم دمنا شيء دواعدين دمنا دا شيء دامانا في وسبت لك ان الله أن ان تؤدوا الامانات لا طول لمناسبه من شولا شلتوا دوش في یا ایوه الذین آمنو اوخو بالعقودو چکم واع دی دی دی دی نغسترت ورسو نیکا دی کل سر تی خبر دی کل سر تی ورسو در خبر دی کل سر تی ورسو طول مسئله امن جو دی سر تی ورسو وصیب دی سر تی ورسو طول پک دن نشو او بیا نساوی مقدم شرید دار صورت کے شپائی که یا ایوه الناس اپنی ایک یا الازین آمنو التعاون <سؤال> او دلته خاص انسانان دي او دواله ملک تلعزم په بل معنا هم دی لکه څنګه چې د بقره او د عمران له دارنګه د به هم دي په پای کې څو په پای په بقره عمران کې دا کذیمه سليوي او په سوره نساء ما یې راکي پورودي پورودي نو کله ختم شوه دا څو اخر کې څو ده الله پتاقت پسې تک قدرت دلتا <متازش> پاک سوئی وقت خطمواتی بسیبت قل ری کوافیر صورتو بیثالک آلتا الناس اتقو او بیا ما اما باس تفاس پیلا کری و دلتاوئی وابتا حتی سابر الخلق اما آیدہ ختم شوا فباس او فجزا بانتی یا ایوها الناس اتقو وعبیف اولک ری اس کمو آدی دلتاوئی مراد دلتاوئی اللہ دلتا بندگان نا غسلی عباس یا انسانان چه کمی خبری کئی نکاو قسمونو بیعی حبن ریض رضی اللہ علیہ السلام یاغو عہود چه پا جاہیت که دیو بل مرد پاکو مجاہ دورہ بی یاغو عہدی چه اللہ دعنی کتاب موسیٰ پا تورا مولانا بی نوری مونگا فقہ والی اموئی لازی من نپلو بیششروع بیش شروعی نمونگ دلائل بی اخبروائی احناف و مذب دار دی دمارکیان و مذب دار دی سر نفل کار شروع کی سر تبعی رسائی نکلوائیو سو دا آیات کشکو وَلَا تَكُونُو كَلَّتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوبَتِنَ اَنْكَاسَا دا آخذی پشنان والے جوڑے گئی شیطانو ما جگرل اشلائی فقہاوی س دما من جديد اگر شي ورنا ولتي بخله لا ولد ورواب يرنا ودا دي غلط كار دي ساي فنقس دما من جديد غلط او په بل وخت وا ده يو شي نفل مسكن نولن دسس وا ده يو شي نفل وجن سمنولي سرت دسي او په حاج عمر کي سياسكن ولقوم زعما سچه تي مول حجہ كنفيو کو فري حج بس ترسه عمر بمن سر ترسه نو دام او شوابي وي نشتري حنابلوي نشتري ولي مال المحسن من سبيل خ عمل كي يجسبو نشتري اريد غير شو بدار شو او قبيله وحلت لكم بهيم وغنع دوله محللات وبحشر حلال استظفره فريد من الحيوانات سوق بهيمه هر شي ما. بحيمة شي بعقل سوق وماء بهيمه هر جانور تلور خيلري تو پا داریات کیوی کبور چویی حالا دسته زفره بحیمه صلوخ بوالا او الانعام دا اذا فرد بینیغا بحیمه انعام دی انعام ستوالی انعام گورا من البقری اسنین واو غایو ومن المال اسنین ومن الزعن اسنین ومن الابل اسنین نو خدا گورا صلوخ او خدا نفعه لگو غایب والجالوس كالبقر فهي كناند او غوار والجالوس بيخدي پهن کالبقر متشاید اضافه بیان دي بهيمه نعم يا چاوي بهيمك چكرن عام يها غستارنه حيوانات چې په ديغره کې وسیګه کل انعامي د غوامي کل انعام چې دینه غط حالات دي اسو بهيمان عام دي او قرطبين کل کي فريدن کې اغا شای چه غیاء خوری او سلور خپیل لري لحیمه دا او انعام دو گیا خوری اغا شای چه سلور خپیل لاری اغا جانور اغا جاندار شای چې خپیل سلور لري او گیا خوری نگدر تحلال دی ایلا ما علیکم مگر ها جنستلیکی پتاسو ما لی تحریم دا دی اغا شد دا تحریم ما نستلیکی ناک مجمل لی نو رستو وضاحت کون او اسلام متصلكم القاطعان الا محرم عليكم ما يطلع عليكم كلاو بسي اجتماع بلان ويما يطلعو واستريكي يطلع الفاظ دي او تيزناكن ما كيخو محرماتي نو الا محرم ما يطلع عليكم اج مستريكي ولا كلا مردار دي ما واللي به غير لادي وغيره غير محل الساري قاضي حالق كي داخلت استظفاره تتاسب حلال أو دعا حلال بينك أنا باكم أخي وأنتم فروم جتاسو عالف تحرامك وستحاج لذي عمره لذي أو نياتي أكره أو إحرام دي أوتال إحرام بي أنا لأني أنا تفوص بك دو يو صادر لاندي وبن لباسعي تحراموا أو تعالى بك هو تزال ما لشي إحرام ولا ودغي نخي لك إحرام دي لك إزمك هذا حرام لك إزمك هذا حلدا تكارت بصنره ده حرام غزان له حرمت ته حرام ته کبل نشي ک حلال کی محرمه ال تبوسنه غزان لبحسته او ته احرام دی ته ال کلازان لبحسته ک زم کده حربی او او کزهیبی البت ک مشات داغي ادالت احکار نه گډو چله وامیخ ال الاولشی چرغان ال الاولشی دی ادالت نو حالر بنګه کارره تاسو محرمه اندي البت او بحث پکوبیا اشپاک شینا دی وشینا دی اترلی کنه شینا وحیل حرم دوالو کی حلال دی ماران وجنا منگکان وجنا لڑامان وجنا چیچون کی اسپیپا کی وجنا او در اندچ حملہ کئی نوگا وجنا تفسان بوجنی لیسی پسی رازا یسو مقامات تینا غیل نبادان ساتینا باکی گیر محیل السود و انتم حو اللہ یحکم دا دا و داول اللہ دا بند دی دائی بند کرو دا اللہ نسکتہ فوزن جی کو لے اللہ پر سلے کری چسدہ اللہ ارادوی تحلیل کری چسدہ تحریم باتشاہ دے دائی حکومت کے و دے چسدہ کئی اق بکی دا گن اللہ یسلو عمائی اپعال و ہم یسن تا مانا پر تحفوز کے دیش خدا اللہ نسکتہ فوزن جی دا کار دی باتشاہ دے چسدہ کی خوا او دستو بداغی او دا حد کو دا غیر مخلی سوانتو بحرم دا غبر دا حد بوشی او داغی نمکی چی کم شي ایلا ما اطلاع لکم چی مرداری غبر دا حد بوشی یا ایوه لذین امون لاتو حیلو ایماندارو حلال مگنی جائز مگنی بیعذتی دا علامات دنگی اللہ شعیر دا شعیر جمع شعیر علامی توی نو دا دین چکے من علامی دی دا حلال <سؤال> مگنی بیعذتی شاعر د شعری اسم اللہ ما اشعب چی خبر روکئی خیار او علاموی لکا دا حج کم لیکن خیر ودریگی را ودریگی جمرو تواب ساری دا دیکار مکوان ملاتینہ دا غیر دا بیزا فی خیال مسا تا او دلتا کسو گورزین تی مبانده و تحج لزیو تی کبا تا دلتا بانده نیناتا کبا عرفات تنزی کبا مزلیت تنزی دل کبا محائر کیگی نکسنچی یهو دبو کولم شرکانا کولتاس و بادسی لگوئی نبو بیزتی گوئی او نبو داگی از سکوئی دا شاعر نمولاد با حدود دی اوامر نواهی دی ولا الشهر الحرام ولا تخلو الشهر الحرام حلال مزنی میاشد عزت شهر جنس دی سلور میاشد عزت دی ذلقاد ذلحج محرم رجب ينهار بعض الحروب ابن عبد الشهوره ان الله 12 سنه يومه بسماوات الارض ينهار بعض الحروب لذي يرضي بالك شنو بكونه حق ملك بعد ضربه دعو سم دق سيبي لذي يرضي لكن هم علماء وي المشركين حيص وجدت منكن لك يوم تعين بمكان مشه زمانه نداع ات و منسوخ دی بادي و منسوخ اگر چې الله مشرني نقل کوي چې اوسم زمو علماي ور زده دا حمله وکړي په ديكي سپر جي حمله نه کړي دنداب ولل حج او حلال مګني حج لره حج ته وي پای خدای کعبه کعبه ته کوم ته پروانه نه غي ته حج وي کوي چې لوی کوي حذيات بيت الله پروان روح یک چیلوی د ارتشین اوشوی او پدیده کیزه یو خبره په اشاره کوم یو زمانہ او تیریه مستریتی ریشچې وی یو زمانہ وا د بیت الله شریزه پرا غلا پره غلا لا هوځي زکه چې مصریانو بیت الله ده حرم زمکه پاره فات کی به ما خلاص کړو د سعودي مکه با ته بلکې راځي راځو نو الټرنټو او بیا مولانا مووی حتبي د ديني ګلاني ورته دا پکې ته مو شو بیا خلک دا کوڅه موږ لا شو دا ثواب دا غیلات دا غیلب څنګه یوه لاس مو مسا کوي یو اعتراض نو شورو شتلاول وایا دا غیلات دي دی کوڅه بیت الله ته ولا چې نن او دینم تاسو نه خبر څه به لښ دي وطن پر أغره او مردان تمراغله او اڅه تمراغله شیرګر تماله او ګل بادشاہ سه جون د توروز اسلام سر د سبستانه أغې نه ګرانو موږ ته لګي تر مولانا مونی ته چې داو بې داف په واسي نو مولانا وګړي چاچ بې داک نه نه چا چرک سعد ابن عبادوی دن بدا بیت اللہ نا غیلاب دلکی یا غیلنن بدا بیت اللہ غیلاب پخفل زیر باندی واقعی کی کی خواب او دا غیلاب دو مکمہ کلیان ابیانی گرائی گول خودکو دا بیدادی دی نوی ترح قرآنه اگر اوستن که قدر کهو مولانا سیبویو دا مولانا اسنین بات کهو اگر طحفا چی بیت اللہ تراوان دا دا غیب ازتی برنکوئی اگر پټي چې ومه خود اچولې کېږي چې قلايدو د غيبيزتي باندې کوي لا کلی نه لري روان دي د غيبيزتي باندې کوي پما هو جواب وکړه باطل ده که څه یو زیاتې کوم خبر شو چې مولانا سه په قران په یا نه او ورتلو یا نه چل سنچل بیک او استنباط په څنډو نه دا مسله په کوم jato و خبر پوښي ول الحج لا د غيبيزتي باندې نکي لا کلی خور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 اغا تخصیص باتا میشو حدیث بیزتی بامنکه اغا گردو چیلے اور رغا میخا چاگئی تا پتا چولی زوات القلعید داری بیزتی بامنکه نکا اغا پتو کارید که زوات القلعید ترین که زوات القلعید تخصیص باتا میشو اگر قلعید بینیشی نو مبالغشت و مبالغ شو سیدها دیل آسکه شاگئی پڑه اغتا چولشه داری بیزتی بامنکه ولا آمین البت الحرام ناکا ثانج شی بیت الحرام تا آمین وی پل احبا چه قصد ایضت تا بیت اللاکه آمین مانا قصد کون کی دا بیت اللا شریفو نکا مرادتنا مشرکان شی نو خو خبر اخلاص آش سوی دا اینما المشرکون نغسن فلا قسمس الحراما باد آن احظا اکا حج یان روانی ننگ بوتانکه ایضتی بید نکه دا چا تخبر که و خانی خبری دخوا مسخل اللہ سان اسبانیه پښپګم د پیغمبر خدای راغله دي او مشرکان نه پرې یو تین یا سوال لسو صحابه کرام دي راغله دي په حدیبی موقام ايناست سوال جواب وکړو د پیغمبر خدای فرمایي زرا غلې مو عمره اله عمره اله اری باسو مقدجر یو راضي بل راضي بل راضي اخیر کې په اساله پدی ورسلا سي سکل بن راضي لازم دې کا له بنازی او جره دې وسلین بل نه اوري چې او تر یو پکاټو کې باندې نور وسلی مان نې زی شې غې شې توري به یې پکاټو کې ده درې له دې مسلمان څوک او زمزرا پاتې کی تاسو بغ نکوي تاسو نو څوک راي زموڅانته او غیر مسلم دې دګ باندې کوي کله زموږه په اسکی تاسو راځین تاسو به نه پلیای دپکه باندې او په ریښتیا حضرت عمر دې سخته پړې چې په هغه کو باطله په هغه دا کمزوري شرطه اول ایماني دې شوږي په وړاندې خداوي زبا الله رسولي ما او الله بزما بي سفينه کوي الله بزما حکم شه زبالي حضرت عمر عق اشانت دا خیال لکه دغه مسله دا او تا به بدل شي نو په صديق ته خبره کوي هغه وې د الله رسول له نکلا کېوري سره ورپسه شانو نه خبري عمر بیا وې چې ما دا خبره کړې وې سفری خپل خبر خو پاتم لکه يات نکوما منز نکوما روجین سما مرينا زغم زمانه غلط دا ما وله خبره کړونه دا تقديره دا پکی دي دا لري کل یا جو پیغمبرِ خدای زبادلتا وادوکم او تاسل بو ڈوڑے درک میمون تا ڈوڑے مکاو احردی میمونی سرے وادوکرو پس حریب کے لسمی لفاسی لکی اوکرو او دلتے پرہن خودو پا خبارا پوش ہوئی نوالا آمین البیت الحرام او یبتقون فضل من ربهم طرف احسان لطرف قرق پلنا و رزوانا او رزاد اللہ وخت دیو و اخیو یاد للا پیغمبر خدا روان دی د حدیبیې په مقام د خ بندش ولا اوس مزي مخالکوي د پیغمبرو خ نارام شول نارام شول والله ماخله القصوا وما ذلك لهي خلق ثم رمضاني خويلي ولكنها حبس كم رب جلت القخة باندكاردرما الذي نمخ جلت التعتيبان كليهو دا حرم قد الخلق تخير يقولون بحرم حل حل فوالله لا يسلون خطة فرب تقسموا في زمان دا مكيك وخبر غواري او فاقي دا حرم عزد فيه يوعزمون بيا حرمات الله إلا عطيتم يحاپو لكم الله تكيب ولي ويمة دا بدير دا د فاطم مه ماتم یو سره خبره کوي ته بصره زاینه منم کافر مطالبه کوي یو د حرم قدر بکاو ته بصره زاینه منم د جمعه دقدر خبره کوي خزینه منم دا انگریز دی دا یوګودی دی دا نورانی دی دا مجوسی دی دا هندوی دی دا سکتي فوالله یسلودی خطه یعظمون بها حرمات الله الا في دميها خبره پوسه کنا مولانا مودد اسلام غواڑی ملیوسره وینا کسره ان اسلام والسلام علیه وائل هر ذی کی یاد بریخہ تو اللہ تعالی خودتہ یواز دمون بیا حرمات اللہ الا ترت یذ بی سفرسون هر سړی چې خبره کوي په خبره پوځي کلمۃ الحکمت زالت الحکیمه په ہیسما وجدھا او حقبا د پوځ خبره د خو یار نو راکړه چې کمن ځکه جاموندلا هم د بایات کیږي د ور نه بيستستو فند بر ديوار وخيال په غاره چې دا کل خبره والی کيفال يوال تقت ليكلي دا غير مصابق حال الكوار فدي فوش فيه لكن سبو ويزنگ د وطن خلق د قصيده د شيخي ساهي خبر هم نه ماني پیغمبر خبر هم نه ماني فوالله رسول قطري واجبونه کرامات الله الا تتميها اشرنمي دا د جماع دابي خبره او بو غي دوه فوش نو خبره د قلا سوق خخره لکيت کې جنه په ما خبره کوي که شي خبره کوي که سنی خبره کوي که هندو خبره که کسي خبره کوي فوالله وسلم خطه یعزمون ب احرامات الله الا توبيها بیا کوي او ترکوا ربهم احسان رب لنا ورضوانا ورضا و اذا حللتم فاستطوا اوکی مسلمانا پکې دنه مشرک اوس نه مشرکان بنسو او کله د احرام حلال شوي نه کار اسکار کول دا خو مضح کار دے. دا امر سو امر حدود دي با زه را ته مخک معنی وشي رستي با تر شندال وجوب نه يبا حد دي بعد دا خبر راي مدا حالت ته وګور تو وقب خلي قالت حلاس من احکار کول اش ولا يدري منكم فجناك دناشه تاخرا شناان قومي دښمني لکو قوم. یو کو د ان صدكم ل ان صدكم رسک تاسو باندې مسيحالان ان ان تعتبو جستو جاتیه پشپګم وبان کړی ده په ومه چورال انده په څه کوي یا ته بکوې په اڅک من فتحو کړل دا چاته وي تاتم سواب کوی ماتم وي کوسو دا سبه خرچا ته و سبقه مندازی که په کاابل باندې د شه کامیګریسی د هرچا کې راځي بل به ولم سربت کوي کنه هوځنه قرآن سو ولايت جمن د پښتونکو د چات دی ورانه نو د ورانه تقاضا خدای نشته وضعیت کې ارت شاته خبره کوي طالب تم وای شمالي اتحاد تم وای پاکستاني مسلمان تر ولايت جمن نکوم على الله تعالي سما خلائق کړه د خراب کو ته خبره بغنا کہ دین کو غزه تاسو سره ولايک جنم نکوم پجورم کې لایە حملد نکومل <سؤال> الجوري شنأن قوم دشمن دي او قوم بغزه يقوم شنأن دو بغزه توي دشمني تويل شي پدې پوشي ان صدوا ل ان صدتوكم د مسجد حرامه نه زیارت پر غزه دا ثواب تا دا یوسف او تعاوني لبري مدد کووې د یو بل پنې کوي کې پتا کوه چې ما جوړي مرګ راشه ته حرام روان بس کوي مرګ راشه په هرني کوي او د بریسکاري کې وترل مرګ راشه د حجګنو ولا تارو د عبارتا کې کې مدد مکوې د یو بل طرف ګناه کې والعدوان په ظلم کې هې ظلم کې عمل نه کوي دا مونږ کوي ښمون کې عام اعلان نه کوي ولا تارو ہر وقت کہبرت وتق الله يا لغايد الله لا فتول امرنا يكي بيشك الله سقاز بركون كده اسا محرمات الا ما تعالى عليكم سني وذا ح حرم عليكم الميت حرام ده پتہ سومن مردار بیا بحث كو چه ناغا افعال متعلق اکل دا محرماتو اکل دا مائت استعمال بیع و شراع او مائت ستوائی پا لغت خو خوشی پاکتی رو لارشی او پا شرکی چی او جوان دے حیوانی او دا غنیت موتا ما او بین من الحیی ووا ما او بین من الحیی ووا با مائتتو بازی خالق قبان کرت کئی دا حیواناتونا لمان کرت کئی دا حیوانات بندونا داتو الحرانو و الدم وی دی وی دی حرامی دی وی اپا کلیکی دمان مسوحان گواره زکا یا وی نبالا هم دا کبید جگر چکم دینو حرام ندی پا دی پوشی تو حال مووتا پا پوش سوائیو اغمی باہده امامیو ی حرامی و لحم الخنزیر و دخنزیر وخم حرام دارود که کنم تپوشو کو وی وار ده حلال شوزا کچه لحم الخنزیر وی او داو په ډېری ډېری خبرې کوي هغه په ډېری ډېری خسته خسته مسالم کوي یو عالم <سؤال> دی لويسړې دی وایي ورېبوله په ډن کې وکړې او په پړ کې شوې ا کله یې وویل دی وکړې نو پایا کې څه لا يبولنا عهدكم في المائده ميلای ته غوتن نه کوي نه دی ویلې ښا کله یې وویل وکړو خو له پړ لا يبولنا عهدكم ورې ښا نو ضاپک یې دا اگا پکی تب آده اصل مقصد داره نوچه مقصد چه حرام شو ناکول پکی دنگ شو وما اوحیل لغیر اللہ بیهی اگا شو چه آواد جد غیر اللہ ناپار پارے بانده نو پر ایو وقتی منکی ما سویلی قرطبی بحر المحیب یو مسئلہ حسن بسری سوئی یو مالدار خزوا گوڑیا کے وعد کولی گوڑیا کے وطوی نینزا کے ورطوی دا ورے ورے او خانرال کول تپوس شو حرام دی ما ویل بیږي خا د پرزدق د پلا غالب او د چا مقابله ده تم سخي زم سخي معلوم واش فسراوه سلو خان بالالاي او سلوا لالو لالفو اوازو شارکه وک شي دی پلان کی ذکر کیږي هغه ته ریپور ته شو د پیرمر دا غیر الله په مالي دي غیر الله په سيالي خبري حرام دي بله په دات ټول محرماټ وطن کې کی او بیا ابن کسي نه پر فرمایله بسم نها رسول الله اسلام ان تعامل متباريه دي د سيالي کې داږي ډوډۍ لبنځي تعامل متباريه شب قام الذي يدعى له الاغنياء او مالنات او اراشي او غريبان توي مرازين نو دا دورینا کار نشي پکه مشي کې د غو الله شبه پیدا شولہ حرام د شاله روټي حرامي مواقه العرب حرام دا ټول پکې ده وما في النبي اغه شي اوږ شي په مختالعليه کې والمنخنقه خطا کړې شي انخناخه پکې ده توي یا تخ پکې چرت په غار کې پړې پورتې وني ته ون خاطه ده چې تاويده جوړه شو او جاهلیت ولا بخپکولم دغه ولداګي عادتو خپکولي بیا به خورلي والموجوده تکول شي په لوري هوا په کان وها امره شو دا غخت دغره نا زمکېتا دوت چې نا کوهتا امره ورنطيحه په تو دا دا. قشمہ وما کل السبو، خوری، او انا توه لدا امبدا مون خانی قصما مترق و ما اکل الصبو اګه او صحه سیته پادشي اغم مړی الا ما زکیتم مگر هغه تاسو حلال کوي ما او په دې کې سجدون خوځي کی څه چې په دې پګدوم رجونې مالک ما لیکو دې دومره ژوند پیه لیکه ژوند دې حیوان پشروغ موت حیوان پشانت اکثره ولې ژوند پادر کی پکی بس کار شوی چاری حیات مستقره چې قریب و د چمربوشي او عام علماء دا و ویله ویلا ما زکې ته مشاته ژوندۍ وي ګوره نو ما کل سبوتراجیکا نتی هیتا موتر دیتا مونخنه کېت راجیکا اما وی له الله کې شو سبحشه ګه ونش کېږي دې کم یو زبحه کې دې شي او په شر کې تسکی تسټ ویل شي ښه لري چې د دې مړی زنی او دا سلی په دې مرز کې ما بين لبۃ ولحیا النغا علاش او دا زبا اختیاری چې کوم دانو دا څو زبا استرایست وي غشیر حوالہ چغراواله به سي گذار ک هر زم چې ولګیدو وینې تلاره کا او فتسوی زبا غیر کیه اب یا هدايه روانو او ضافه اختیاری کې بسم الله وهل پکار دی پسو په حیوان شي له یو ګړ په چارن غره چاره دراسته او حیوان یودی بسم الله ویره کاروشو چاره که بدلش خیر بی اپا زبع غیرتیاری که او پا چاره او آلا بانده ویره او دی پوشوی گر کتشیری وراد کتشیری چاره بسم الله او دسی وردرست که او وینتی لاره کاروشو ومازو بی حال النصو اغاش زبعه شکو سوکي ما زباه نو صبح ماوي له وي غلل يوشي ا سوکي يوشندره دا پكيدهغه يو فرض دي د غير الله نوم په وا او په تا به مون مقامات او کی شاغت استاني ويل شي تاني ورته استاني ورته هي زغغال درګهونو توي پاغي لر شي مل توکان الجائل دي يذبحون عليها مع علاقه اثر شو ذبح وكيلي پنصو ور پاس بطان داویر لپاره دا فقه نه شو مولانا مفتی محمد شفیع زلما خبره کړیو د پیاراشه سلور 15 مقامات شو داغه تفسیر روان تفسیر تشریف او نیوه عشوا چې کومه خزب او د غیر الله مال حرام شه او ما هو بل دګر لاره لپاره مورخه په وخت د زفه کې د الله مولا اغه زړه کې د مبدل وخه دا د پلانکی نوم د پلانکی سي او بیا بسم الله اکبر داسه شو مازول اوسه اگر کی د الله له نشهبرواړي بابو زبای دور مختار و ان ذکر اسم الله الیکه کده الله اوغه تل شي حرام مبتي محمد شکی پتاوه عزيزيا د ټول په یو دوشو د ریم د محرماتنا مزبوهنه دا د غیر الله په نوم باندې پیسې او غیر کيله وګزارک منښتک اندام حرام دی علت پکې تعظیم د غیر الله د حرام دریشو سلورم پکې حد دی یی سړې ولګي د غیر الله په نوم باندې لکه خبر په دا پکې تونه اوس بل یو ساروي ما د غیر الله په مقاړه لیکن تبو وای چې الله نماز یو بلن پکې دا, دا شریه او دا مدرار شریه دا کته اما دا چاولې پتاوا نه تفصیل ش عبدالعزیز نو ما یو ترته ما شپنده شپه کتاب پښک او کم نه کتابو کتاب هم کتاب نشته زه اوس راوم مې زو شپسی نو زو پسی دی روان دی وګرځي بو اوس کتاب بارولی او قیامت په وګرځي مې را بیني کی به دا, دا, دا او کیندې ریپوشي دا. ان دام پکې نماز وای نو سبد مولانا مفتی شفیع په نیمه ده صدې د الله نو واغ لا خو مرخت د غیر الله د پرځ واقیده دی بدل شوه و انتس تقسیم بلا ظلم او حرام دی په تاسو باندې تقسیم بالاصلا مشو ته تقالون وایو ازلام, ازلام مرتوای دلته نقل کیسه درې غشي پیدا کړو په یو وی لیکلو ربی په بل لیکلو ربی بابلسالم زوست تر روان زم کنه زم او الفه بلن بمته دا اخوا کی من جوور ناسته اون دا تلرو په یواله 15 روپيواله شلوواله تمه پال وګور نه تر بدرې کې شو نه په تیلې کې بډې لمر کې نه شو امراني کوا امراني نه مکوا نه هاني داوتا شاء و داوتا اللاوية دي بود تا اللا خبره دي بود خبره دوصح ظلم ما شو شئر زماري كدبل منكم ان غيركم ببنشتن بيانوا زماري منكم ان غيركم داسي باسموا جواركم سارونا لخلا سل روپا تراك سل بديراك سل بديراك بدي بدي لس غشنية ده ده د ده پکزنشتی, ده پکرشتی ده ده یو ده ده دوا، ده دی با الڈره، ده با و śالور، ده با شپک، ده با و و نوچه ده دری و لکه دا چه ده خسومتیا چه ده ده مخeza استعنشتی، ف لاستصید، <تصفيق> ده دم لشتی، ده block، ده ده دری ده، ده سالور، ده پنزا، ده پنزا شپک ده با و اومکی تماویلو تیم رغو القیس بخبول آشارو کچکم خشیر ویلدن وغدا دی وما زر فطع ایناکی اللہ لتضریبی بیعنی کی پیع شاری قلب مقدتلی زمان زر لس ٹوٹے شرے دی یو اس ترگر کتاکی ندریشو او بل اس ترگر کتاکی پورتے کے نووشو اس ترگی مڑی مڑی حاصل کری وما زر فطع ایناکی اللہ لتضریبی بیعنی کی پیع شاری او دغه کار بچاګه دا چې کم سخیان غي ودا کول غریبان ودا کار نه کوي چې کم سړي پنيو هدا بورم دې شم دې په دې جواري کې ساري وایو وې زې لا ظاره بالدخان تقنات والصادلت نسو القدور فملتي ضرب بارزاءه و فاض مغالق بيبي من قمل شعر الجلدى چې کله فردن شين جنقي دومره مګي شي چې د لوګو په سر کې په دې يزيلا ظاره بالدخان تقنعت واستقاد نفس القدور اذا كانت ويل ودرولنا طب نغيرها نغدي دبل اسكروكيو اردن كي بملا دارت يرزاقي القاتم غالق قدي وخزمه بلاسك دي جوایق شطور دي من قمل شاردي الذي زما بلاسك دتوتو دهجي خونه ان لس مياش حاملي وغطي غتي دغه توت خلکلركم وسقي ساير ده ديخه خبري ان تستقسو بالاسلام او تاسو تقسيم کول په ازلام باندې د پان نامې نور نامې وکړنې ده تر کې پوکا پوکا چې بخښي تعلیم یابته شوې سبې ویلې نور نامه دی ویلې دا په بار بار بسنه واهم درحما سبحان الله اي يا رسول الله فان خپل پرې پوشنه نور نامه شو کله به مناجات په پرې پوش دې دلو بابا سندربې و ته په پوش دې مداوی وی کله د سې بابا کله زما کی شریفو پرې دس صاحب کامل او کاملہ او تم چې په یاد کوم هغدا دوران او مخ می ساسي وو خبره استا په در کې ټول غریبات او سرطور بناستو خوشحال زميره د صاحب او کاملہ کله پکواید د پیر بابا ای بابا رندل بلاذا مان یول لمن استا د کانجن یا کرین دا دا مان یول لمن استا کله پکواید صديق خوش کله پکیدل بابا خبرې کوه طبيب خلق دا پالمانی کلهش بلستی په پیزي کې په خبره کې نه کار باندې هیڅ ویډي کې کنه کې کې به کار نه کېږي او پلان کې برغوزي او دا دا ټول خبري ونه تاسو تفصیل لاسه کا وجري وت طرق بالحصاد ثاني دا ټول نه راوړي لې پوش مطلب قسم من جذوري ذالكم پس کو دا چې تیر شو دا ټول نه فرماني دا نور نامي او جن او فتنه دا ټول بيڅک ال يوم الن دا کيم پاينده زمان نن نو مې دو کاهاندا د انصافونه د دین شروان اوله د سينو چې نو مې یو باندې کبادايه چې په صفه او فار جنډي کافر شو دا د اسلام روح او hebat را دا ری نو امه درغلا دا نو چې بیا بکیږي نو اوعدات نه پوره کړه الا تخشوهم ما لږ چې پتا څه وغالم شي واخښو نيمانه ياريږي alyum akmaltu lakum dinakum an ma satud din pura ktu wa atmanatu alaykum ni'mati ma pata وی حضرت یمار پاهم کرو چی دین مکمل شو عرشه چی کامال تودا سیگن و زوال راجی نفی غمبر خوضا بو افاد کی وی جرل اید نبی شیبا وی جاری افکانی انا کننا فی زیاتی من دینا فما اذا کمولا فا انیونک مشیق ایلا نقصا فقال اسلام صدقتا یا با اعتراض دین مکمل شو نقران شو حدیث شو قیاسات خلال کنو ما اتاتا چایو چی قیاسات په دې قران سنت کې متقواعد خود لري شوې دي چې کله علمی اصول وای نو کله ژړې کوپار ژړې حاصل لولي نو هغه کې بټوای نه او کې چې دغه سیکا وشو ظلم کړي دي او عذاب رمانه ده دغه سی بخي د نسقیا صاد کوا مکمل شو قوند اجتهاد برابر شو او اتمت علیکم نعمتي ما پټه خپل نعمت نعمت ترضي بي زاهي روا روا انعمت عليهم ان من النعمه انعمت عليكم انعمته من النعام انعام ارسال النعمه نعمت ستاوي الفيلف اله في والفارق اللي مر او نعمه لشي اللي پوسوالي او دي دولت ته نعمت شي فدي مال سرتا پوسوالي از استعمال دار شي لاس بذي بي از ديك ني جامي و دي بدن بذي پوشي فمال دولت ماني سرتا شغل خاصي نماتا سهولت اصان کن اولا دیت لکن اسلام دین خواه کلما سرس دفارا اسلام پا اعتبار دا دین سارا جا اعتراض کوا اليوم اکملتو اليوم اتممتو اليوم رزیتو من اسلام دین شو بخانو دا نو جواب داده نو جواب داده چه دا مستعفت تعاطی نشی کرخیس یا بوی دا جولہ مستانه په اکمل تعاطا خلاص اليوم اکملتو واکمل او دا سره ولی د اسلام آنی. او جمهور وای ته خیر دې دسې وشي دا, دا همیشه والي د دې خبرې کوخا خو اسلام دین خدا لپسی آن نو دا دا دا دا ور خدا پر لپاسې چې آئنت وبندک شنتوی دا د نن نشور دا بنه بګی د اوس په خدا وا خو دې شي دا ته هم پیدا دا کې بګی نن ما دا پیسوکه دا اسلام بدینیو پر له وسی بم دا کې منتخب دي وروي خپل ستره سخته مجبور شو لولقه نمرې بیمه حسین په لولقه کې مجاتم تخمس البطوج ذات شب کې خليفه دي غير متجانب الاسم قسکون کې مایل غناتني دې زیات به حاجت لنه خو اسای پادشین از اوکوی گناہگار نوی باغین نوی دا اسلامی حکومتنا مخالفت نکی اونا اللہ بخونک محروان دے یسکلو رکمازا اوحل لہم تا پوست که سشیخ لار شوید پار گفتی او دایت نادش قلو اوحل لکومو الطیبات حلال سرزفار اکتول الطیب کم شینو چی حلالوی چی طبعہ سلیم دخاریو و اولا دا غین سوکوشی قرآن کی پا حدیث کی داگی دا حرمت با حسنی قیاسم پکنائی وما علمتم من الجواره اکو ما علمتم پا طیبات وعتبقی اوہل لکم الطیبات اوہل لکم ما علمتم بی اپا عبایت کے حضرت زارو بسی اوہل ما علمتم حلال استان سبحانہ کار دا هاگ اشیاو تسو تسبقو تطور تعلیمک ا کته وین نا تاسو نو پایي تا باندي او علمتم ذا مختصر ولا او بیا تو علمونهن میعلم کوله په خبر شو اغه حیوانا چې تاسو تعلیم ورکي د ښکاریونه اغه ورک تعلیم ورکي تاسو الله خدای نو فکرولو علیکم نه خبر شو خره د هری یا اوہلکو طیبا وصید ما او. یاو ما علمتو مل جوارے کنو سپورٹ شوی بخواب را جواریح دا جارحینا جرح ما جرحتم ما کسبتو اخکاری دویمتر جرحا کو لغت کی دماغی پلی آسر زخم تاوی اوہنا پوی چه اخکاری شی ورمندکری سپے او یو حیوانی ونیو مرکو قوینت اندوتلی مردانی زخم حلال استاد فالاکتاستو تعلیمو که بین الجوارح زخمی قول کولا مجز زخمی نی کرے اوینتی بایدلی نی نبیا حلال نده نگو پا که سوائیو خکار کی دعویو دا او دانقل قری پا دی پوشوی دع چایکو سطر جاما کده سکو ی جماع دنهه ته نو ست ده غالبا ابو حنیفه و احمد پدی قائل اکثر علما چکار کین جرحه پکی تفسیری سشو مسهری او جوارح د جارحه ی جما کسب ته مولشی او زخم کوی ته مولشی نخکار دغه شو تاسو علمتمو تاسو سبقو غی تاسو تعلیم کئ مین الجوارح دخکاری کو نخکار کو قول نخکار کلا یاد زخم کو جو سپیتم سبق بیلا شی تاریم ورکاولا شی غیرکن او بیاد ایمام ابو حنیپا نزمان دے اندازہی نشی سمرا دے چې وینی سی اخریتی نو سور زلی بدا حتمک. او صاحبینو چی دری زلی ونی سی اخریتی بس دا چلیس دا کرد البت که بیخ والا کن بیا بیا شیخ بیا باتی کسا بیل شوی حالت که چې تاسو تعلیم ورکون که چاله، مکلیبین معلیمین لہا کدر دے جوارہ تازو تعلیم ورکہ ورکہ مکلیبین معلیمین لہا مکلیب ستا ہوئی مؤدب الجوارہ جسا تعلیم ورکہ اخکاری مانگا ورداش حالی تاسو تعلیم ورکہ اون کی مکلیب معنی او کل میں زکر ہوئی اکثر تعلیم سا حاصل ہے اسپی تازو تعلیم ورکہ اخکاری مانگا ترجمہ خدا سے شوا اموراتی نسبی آوازندی اخکار کاغب تحدوی کاغب بازوی که هرسشوی که زیاد سبق سوک اخری سپی اخری تعدیم پڑی کلی رازی از سوک مراد کاری اخری مکلمین تازت تعلیم ورکوون اخکاریش شاول راز او تعلیمونهن ممع علم کلا تعلیم ورکوون ادھا غی تر یقون تازت اللہ خود من الحیل و ترقی التعلیم و تعدیم تازت اللہ الہام کرنے دیں یا عقل کرنے دیں اندابت وسپیدہ تعلیم ورکې اخکرتا امام ابو حنیفه واي پس سپیک ذات اوخري نوغه بر مرده او که خکاری مارغویات اوخري خير ده که سپیدہ تعلیم حاصله ولې شي چې خوراک مکوه چې خوري لخته ولا کوا او مارغله ده قلبيش ورکو ولا کته وه او هغه که ولا کین او هغه ځکه چې هغه بیا مړ یو رکی ده کنه اوبه مرکی باځه وای چې اوخري نو مطلقاً حرام دی که خکار مرغوي قصبي يا باغي گوخيم خير دوست من دا بستنه شتوي فقولوا مما امسكنا عليكم خريذا غينا شو ساعتي فتاسو دلتنا قال كي اصحاب السنن عن ابي ابن حاتم تبو سمعنا ده سنه ده سيد السيد تكلم معلمنا يجبرير خلص فيه معلم يادك الله لهم الخره كوي فر فلا تاكل فين مسك الفاظي ده خزانوا و الى هذا من عليين والشابي وكرم خالب حنيفه اذالك القلب ان سيت بو غير الله يكال ويقر رسول بازي و انا كال ذكر طالب السباو ابي انا قلبي عبد محمد انه اذا كال القلب ان عباس فلا تاكل ذاك السقر فكل ذكرت قلب قدر جوهي وقدر يان سلمان وقال مالك ليس يكلوا اكل بس يكلوا سلمان واي انا اذا كال القلب سيسو بقي زبره كسبه ين يكل خير زبره هم نطبق خلافه وذكر عليه یا درې نوم د الله په هغه باندې چې کومه کې نو په دې وخت کې بسم الله وایي مخکې ماوې زبر اختیاري کې اختیاري اختیاري نو زړ بسم الله پر سره په حیوان زبر اختیاري ده بسم الله آل پر سره په اعلی سپې پرېدا غشي پرېدا بسم الله وایي او عمر د فرض او وجوب دی انده ابي حنيفه ته بسم الله وایي کله دی ویني بسم الله په فرض دی او استحباب دي بسم الله خد چوي اګه و دې نوي نوم صحار جي استبابي وتق الله و يليك د الله نه وشاند محرماتك دا محرمات خلاص ان الله ذو حساب الله زر حساب کوون کې دي خبر پوه شي دلته وهغه خلقت محتاجه او د بين خيال مساتي من الغراب الابيس دا دې کم دي د سپين د سپين تاسو دستین کارگان دستین کارگان دستین کارگان دستین بیا جو هر سے کئی خوری نو هر سے خوری نو قلی و موحل قوت تو یہ بات من رستاز دو پر حلق تو یہ بات فدی پوچھئی او نن معنی صدا این آئندہ زمانین دا مسلسلسل دوبارہ غوا پس قی سدا خکم پرشیده و منسوخی کنو گولی وطعام اللذین الكتاب او حلال استعصفار ترعان دا کسانو شورک شغیط کتاب حلل لکم دا استعصفار حلالی ترعان مراد متعین دا دوڑین دا شئ نره مراد تین الزبائع علماء لکیش دا حلال دی مراد تین بطایم ما اتناو الزبائع وغیرہ من الاطمتول حلالشون ابن عباس ابو الدرداء ابراہیم قطادہ وغیرہ ابو خارق مراد تین الزبائع اصو کوینه غلیپ کم دیشیگان پکړه وا وای چې مراتب نه غلیل ګره زبایح نه او دا زید دی وای او په دې مثله اختلاف یهودو لے اگر جوازه ریسا تخذاین وای عبد الله بن عمر حلال دې استغفر الله من چې الله ولی نه حلال دې و اطعامکم حلال لکم استاف ذبیحه کافران مکلپی لکسن چیمو بازی خبری کهو استاسو طعام داید پر حلال که خریدی اغم مکلپ که مکلپ نی نی بیا با اعتراس کهو جدی تساجر تا حلال دایگی که مکلپ نو طعامکم حلل لهم اصل کی وئی طعامکم بیا برسی وعیو خوروان استاسو اگی تم حلال دیگوری دا بنای چیزا زور ساروی ورکوم دا حلال دی که دی نو ای طعامکم حلل اکا مکالبی نستاز و الزبائی دائی اقبال حال در من المعنات او حالا جستاز پارا پاکدامنی ایمانداری محسنات ناکلو سوک عاپائی پخلی پاکدامنی سوکوی آزادی ایمانداری او مخیمون سبا حس کرو کنا آزادی ایمانداری حالال دی من پتایت کلو منات دی او غیر اندی نام پاکیویلشی ابو حنی پاکوی طول یا عفائی پی حلال الدین پاک دامنی نسو شود ارچی مل کتابی شی دا پشن دا مسلمان دا ابو حریف ہوئی امت کی ترشوی پتیاد کنو مناچی لگری دی نو دا مفهومل واسب موعتبار کنی والمحسنات من لسید او تی کتاب حضرت السلطة پالا حقا پاک دامنی کتابو دا من قبل کم چمحکی دی امام احمد بن حنب المسلق داره شباد خیل دنانا حرام داره پاک دامان حلال دی و باد شلن حرام دی حلال دی زانیا لان کوه ایلا زانا مشرک و حرد مذالکا دام پاکیوان اگه چی که مخل حلال دی و دار زنا حرام دار دار زنا حرام دار زنا دار دار نور حرام دار دار ده نسای و غیره زما یو خزر زما خلق هله ترده دلامس کزو کی مطالبه کینه واپس کینه لاس سنت چا بی بیا بی ساته کرا پره کرا التسد دلامس معنا در اخر سوج دلامس نو کو سد کور سشی غاری ورو کای سخیا چا ده لا یو رب نسای بار پدیرو پاکدامن ایمانداری تو دست ہوئی او بیا چی بعد زلطوی چینا اطول حلال بی بیا ازادی ایمانداری او هر پاکدامن یا ازادی حال کسی یا ازادی حال کسی یا ازادی حال کسی خبرہ پوچھوئی شیع ایمامیہ وی دایات چکم منسوخ دے ناسخ ولی سدے ولی تنک حل مشرکات حتی امین آئی ناسخ دے لیکن جنگور وی آغا منسوخ دے یا آغا مخص ذہ ارتت چور کی او دا تایید وکرو دا تایید د پاراس نه چې بغیر مهد نووش نه غنږي مو حسین په لاس حال تاسو پنځه کا چر او سکون کی غیر مصاحبینا چې پړا غبد پیلی کول کی هم نه او غیر ولا متخدی خدام او ننی اون کی د دوستانو پټی پړی بد بیلې هم نه کوي او من یک یکپل لیمات یاو صلاح با ایمان پا غیبان ایک کفر کی پا قد حبت عملو دا پتی پتی خبری کئی دا لکتاب امسا خونی کار کوایی کا خداسی ناشی ایمان درنما قوادی خوادشی پا قد حبت عملو نعمل حبتش دا پا اخیرت کئی نلوخ سانی بیا ما قلب لاسو ما بو حنیفا و مالک و یا مسلمان دی و کفر اختیار کوا عمل لاسو ومن من یکپر بالا ایمان پا حبت عملو موزور امدارل روزي امداري حد او مقيم خبر کړو سپرس حج کړو بیا مسکاتر شو او بیا د خپل پختخ ویو کړو حج مبارکي زموږ ته هم دې ما اول سر مسلمان دې موزه بیا په دې منځ کې اخبارې شو بیا یو بیا مسلمان شو وزب او دا شواپ حنا بلوي شي پروټ تیار کوم مسلمان شو واپس وګورتا کنز لار او مڠ کليمان قتدم نووي وما يذنيكم عندي هي قامت اوقات و اوقات و اولادكم صارو لي بهت نقصاني اندر يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه استار شرايدي كي مطالب دين سر دي لاغي بحثكم اذا كنتم للصلاه و انتم و حدیثون داکر دلکو یا ملگ و مکنه مسلده و حدیث کی رازی چه حدیث وائه ای نمبر خدا فا هر منزر تازه و تسکاو دس دسکشوی و جوب ده جو خبر اخلاس شو کاؤبائی کاؤبائی کاؤبائی دو آقی پکی آده وان خیبر تروان او دس اوکرو منزی اوکرو بی ایس خوراکم بی ای او دسوان ده اکرو دام حدیث ده پو گمده حجر شو. بل حدیث ته چې پیرمر خدای په ما کې کولا ټول مزل په او د سکړو حضرت عمل نند یا دی رسول سکړو او مخ کې دی نو کری وی امانل فار تو بیا او مت قسن مکړي دي باز خلک کوئی وجوب خبر فاس سو کو نه استحباب او خلبه دی وجوب نورې پیرمر خدا دا قسرو کړو چې خبرات نو اذا قمتم للصلاه چې مانزه کوته کې او دا ستېوو کوي دخول ور خلاص صحو. يا اذا قمتم للصلاه وانتم حداسون اذا تم يا اذا اذا كنت من الصلاهتي وانتم نائمون زها کوئی چې وده یې له ته نه سره وده خدای سمات شي کنه د په دا مختلفه ترجمه دي دا نن سبا او جبل وضو لكل صلاه تن سبام دې پیغمبر خدا په بابا هر منظر په اړه اوس کاین الهه یې کار کی امون وای زکه کوم شي نه استخبار نو فاصل وجوهكم مخله منس بس یوزل لنسونو دريواله په پکې نشي تاسو جوه حدیث وايي یوزل شته یوزل جسم په نمبر خړې نه وزلی هم کړي دی دري زم هم کړي بوخاري ګورا مشکات ګورا دا پکې استهباه واسو سننسو یوزل باندې او مقصد وایي د دی به خطو درغونتيانه د زنې د اهینتیا پرې دي تاسو وایي دیته فوک د وایي کې او د دی وګنه پر دې وګافورې دی مخ او چیګره نه او چې ګریوی دی ورلون دی وی نو ټول مخ بین ته او چې ګریب بیا غنشي نو دا فرزيت لار څو مخ تنو ګری تراره ګریب ومسکاين دا سیره پاسو سو کوې دا پاسو بچو نو پخسلو او وجهه د مواجهین بیا راغین ورو نور خبره د مواخ او چا په ستر ګدنم کړي خاص کو وو باچا عبد الله مې عباس په ولي پستر ګ به مازور شي و ايد يكم لاسونا الى المرافق الى المرافق اموريه زو پرسه به لاکنيوي يا خپل قانون شي مرافق تلګه زو دادیه پکې نشتي دادیه پکې نشتي او د خپو دغه ټیم او اکثرت علماء وجدا پکشته نه په مرخه تعاملهم پکې او داله داله فدې جن رسول شه د دې پهوري نو چې کوم marked د مغایات او ترتیب د ورستي د دین سره د غای د غای د اسلام مغایان وی د نبي دا فقیدل نه د معاملې کوئی له شریقه ای والا د اصول یوالم نه شمله شریقه ای مصنف دهم دا توزیه او د تنقیح مصنف دی دا غويده پکې تنه د دین سره کبيري او احتياط داج ورضمنه کې پکې کل داخلو کې او مسلم ثبوت وای مقدمه الواجب واجبون دا دا دی, دی په لخوا بینځل ټول غواړي او دا نن زموږه تر دې پور تاوین ځکه دا, دا وسره دنه کین معلوم ماشي ټول نه زرو دا د احتیاط په مو نیات یا مقدمه الواجب واجبون وایا یا د مد الحکم د فارته دا کین مرافق دی بزوباسې په کینته نه کین نو ولا میدان نه کین یو مثال شو داود تم دا منصوبه دا چه غم دسته دا وعبد داود اگر لیمان مالک منزای لکنه غم دسته وید سیسی دو پر وید ومزهود لعوسکم ما سوکر پسارو دبار چه بازیاتی که مرپا تو مالک تو سرماسه کوا یا با تفعیز دا شفی دا سلاسه وید اپا و دست کی بیاچی او دست کی نایوهی مزا بم دریز لی که گوه ایزا که رسولم توزع سلاسن سلاسن نزا سر مسم دریز لی دا تازه بول راقلا سلط طریقه دا لیکن عام فلا مو اینا پسر کی مسا یو دا ابن قیم و اید دا ابو داود وی پیغمبر خدا پسر ہی حدیع رسولم کی را دی یوز المصاده یوز المصاده مزدود ری نیشتا او باد الساق دا مدعا كبيري زیادی تقویی ایاب کبیری باد الساق دا کشاپوی الساق دا مستو که داما ست اجمال دے ابن اجمال محل ندے مال سومرہ دے دا حنافنی مانی سلور او دا مالک تول سا احمد وی اکسر او شایتوی دقی کعب لیکن ثنا الطريقه چې ټول سرما لري د دې لپاره اصل اساس اساس مې يومه سن شو و ارجو لكم من يخبل خبي الى الكعبين ترجيتوه ورجلا ويزفره و داود وغيرته دګټي په کدن نه دي او عام کله کوي چې مقدمه الواجب واجب متوا یا دا مدد الحکم غبر اکوا ندا پاکدنکا کعوین پاکدنکا او کعوین دی گیٹو تاوی دا او چکنی او بیاد آغین رستو قفال پا تفسیر کی نکل کئی چی دا خفو پا بارک سنگ دی شیع امامیو وی مساکول ابن عباس تا منصوب کانسی مالک تا جمور پا قاوی اینزل داود وی جمع اکوا هم با مساکے هم با غسل کے حسن برسلیم جریتو بیوی سریت اتخ یہ دا کوي او کدا کوي مسلک یو لیکن ابن کثیر و خلقت دا حسن بصری د ابن جری تعریف او مسلک نه پوښی حسن بصری وی د تعریف سړی مخیر لیکن ابن کثیر و نه تاسو دا غو مذاب نه موعظه اغه وی تاخیر هم بخ په انز هم بایسکی ومن نقلى النبي دافق انده کوجه برسلم الا حديثي واوجه مسما فلم يحقق مذهبه في ذلك 26 صفحه کې داغه مذهب ما هیڅ سوده هغه خو با انزهم مگه به همدامه ویل چې اټفسره فخاتي غذي فخاور غذي په ځکه په کار دي غوي دواړه جمعا او خلقونه شوې تاخير به او يحل ونسباً على الغسل پا اوجبو ماها خزن بالجميع اينا حاج واجی داداغ مصدر الشاپو علاوی چی ومسو بارجو لکوم دے ومسو بارجو کنخ پیمسا کعین غسل خفیب تیمولاد دے کلکلخک دخبو پا انزلو که دیر از یا تیمو باعلق <تصفيق> که نو غسل خفیب کشاپو غسل خفیب تیمولاد دے او اندجی تبریت خلقوئی دے پر تخیر خواهی لے خود تخیر لے ویدے دوارا جمع کئی حسنی بسری پر تخیر خواهی لے داکے کداکے دا پکیدی کلاسا شو آنکا دلتا درقیقا تبی یو دے ومسہو بی ارجول کم کنا ومسہو بی رو اسکم و ارجول کم کراک وچی بی ارجول کم شنلتا خوماسا و ندلتا مصحا شو توحایو ایداجر تکو یو زمانہ کې ورنځبا منصور یو جواب ابن ابي ربيعه الشافعي رحمه الله عليه اذا حالت تخفف ته سړی موزي استعمال کړي په حالت تخفف کې یو حالت شو د وقې اته په حالت ختيوی په غاره غدي به جوړه به د غدي په موذودی نو په دې حالت سره تکېږي چې موزي نشي یو خپې انسان چې موزشتل په حالت تخفف دی یمصاب وکړ بلا سفرہ پارا کشاکویل کسل خفی ہی بیزرلیت جمع وقت اندان تا شیعگان کو جمعہ دو طریقے کئی یودا چاردو سکین لوال وخ پینزی نبیہ بستر مساکے نبیہ بلا سنزی بیان مغدرہ سکی عمروایو احادیث پکې پیغمبر خدانه صاحب ته یو ځل تر ثابته نه ده وسنګ بیا د موضوع په حالت کې هم بحثو شروع شي ته هغه ګوره قرطبي ګوره د موضوع مته شته امام مالک تدریین سبته او ک یو د یقین نو قرطبي مالکی دی هغه دا مصدر غلط ته دا مشهور شه دی خدانه او دا هم ځکه ما تکو په حال سفر کې پکېلې کې ولکې لیکن وې دام غلط تیزګه چې په مسلمان کې حدیث اطر مسلمان سو, سو بار تقومین فبال وتوزوا مسالقه په پښتون څنګه نشتی او مخشتی بیا په سفر کې په څومره زمانہ مسкай د مالک مسلک نه څومره دی په خویل او عام صفان جو اصل حدیث په هر ځای په حوالہ باندې درې ورځې درې شپې ته مسافر را پاره یو شپه پد پاره په جوړه مو او قنیش په دې باندې نکتو دقا گوری قرطبی گوری اغمو گورا ابو حنیفا مالک وی نشت دی مالک وی اک مجلدی وی نهم پہ نشت دی ابو حنیفا اک مجلدی وی نشت دی بدی پوشوی چه مجلدی نئی نشت او بیا چې سخینی اینی نفاغی من که دیشکن نسو پیانی سوری وی شاگردان دا ابو حنیفا وی احمد وی شت دی او تقریباً اتتتان صحابه اکرام قرطبی نقل کردی او دا رنګه او دا نقل شوي دي او په دې وخت یو حديث ته په تلمزي کې سپر جراب باندې ما نو دا حديث عبد الرحمن ابن مهدي واي زين نقل کو تلمزي نقل کړ او دا وی سي په هر کله تلمزي ابن عبد الرحمن مهدي مخ کې دي اغه صحیح کین نو زين شنو تلمزي تو صحیح وکړه دا هو د بلغه صاحبینو مسلک ما تاسو دې دوه درنې کې د یع لس یا ته هغه ويشته په دې ځای ده هنج غلطي نو کبيري دا ورا پتا ودارم دې باندې باندې راوړم تا کې نو کبيري وي حديث صحيح واحد او په خبر واحد په بريئت نه ورږي د سبا کې وایدا په حکم د موضوع کې شو دلالت النسخ په موضوع کې احادیث مشهوره دي د جوړه بداری محمود کا داوت دي دا د په جوړه تو کې سخینه نه پکار دي سخین نه نه تړل نه غواړي تړل نه غواړي چې پکې دا ویل وي چې داسي پېړنوي او داسې کلي کی وی چې دری میرا مزل وسره کم کم کېدې شي یو پر سخ یا دری میرا فصل وسره کېدې شي انځان په دې وړ او ابو حنیفه په اول چی مسد مسواله وچې کله بیمار شو، او په بیمار کې وکړندو به بې بیماری کې څوک یې نه اوري مکه څوک یې درې صاحب ته هدايت یا شامیو غیر شبوري په په دې دا چې په صحیح نه معنی ما څه کېږي چې څوک نه کوي، ککای شي نه کوي. هغه سو کوي نه هم حرج نشتري ځان له بل زوړ نه جوړوخه کتاب مناقشه. نو دا مسلې مه توکه شي کې مسائل جنوبان جنوبان و انكم تجلوبا كتاب سجونواني ففطرون ذال پورا دا پور دا با پاک کي چې مالته پورت کي پطهر او د پطهر وايي اذا پطویرو سو مسما د واوطا د واو دیکنو د مکلف نوم دي دا ټول بدن بپاک کي ټول بدن بپاک نو چې کم یوز ایت اوپر سید شي بلا تکلف فلکثر قدن الا فتقلفت نو خلم پاک پا دن نکا خلاذک چ خلیت بدن نکول فخرون ڈا قدس چینا خلافہ کدن نکا نبینا پا قول دا بوحنی پا دوسفیان سوری پا کی دا خلک انگار اول صدی فرست پوش توبہ چوار سدی فرست بینا پا قول احمد پوش توبہ چوار پا او دس دوالو کی فرست پا خلک امداغ سے خبرشتے پرد بھی کنندی او قول دا شفیو دا مالک دی پا هم سنتی پا لمبولو کی هم سنت اندام په ګوره ابو حنیفه په پتو هروده مبالغه وکړه اندا کیچ کوم ځکه امکان وی نه خبر ټوت شي اللطیفه ته وې وي دیوانه بابا یو بابا او فړي مونږ یې تشته ال طخخت نو اكون درېځ بوتې ته مو زندګي نو نه نو تاسو نوم مې نه کوو یو له ګذرل ته بارندو ته فرقې دا لګیره خولمیا ایستلی اوس کیږي الکه سکه یتا یتي مونږ نه کینې ما یتي ځان پاک کوم سپاکو دا بل په شي دغه د خلک تیین وکړه چې شعر سپاکول وایي ملت وې یزل پستا موسیقاو راکشي پستا هم بار تقدیر ده پکی نتی پښوا نوې مونږه پټو ځان به پوره پاکه وایي وینکو تمرځه او الله سفر سفر راوانه او جاهد من الغايه او الى كن دون راغه د قرغين راغه او لا مستمنه ساخذي ما یا مجامات مجامع من مخديري شي فلم تيدو مال وبمن من دلي فويدياري شريبه ني وبنيشتري داشتهو استعمال طاقت نيشتري وطا يم متقتقي سويدن طيبن مقدس مكي پاک دي بنا بر قول ابو علي فو مالک او مقدس مكي ستعري شي د جنس مقدس مكي بر قول ابو علي بلا بر قول تېټ خطوط ته ورلژن بنا پهوال دا ابو زب يا پهوال الشافعي باندې خاور منبته هغه خاور چې پصل کوي ګوره چې پصل نکي حزن او زكاه شنو بعض د غينو براخ له منه بعض د غينو خاور په تراخ له او چې خاور رزق خاور به کنه پکانه غوونکی بلوت هولونکی ابو هني په منو دا ابتداء د شرووب د مقدس مکینې کې داسې نه شراخ له با امين ابتداءه من تبعيز نه فانسو بی وجوکو می ایدی کم قالتا مخی مایلو یو ذل مقدار سمرا دید دری ذلی پاکی همشتر پتیمون کی سلورم پاکی دو دا یو دا بل دریشتی یو دا یو دا بل یو شریف او یو وی اوالا بنا بر قولی ابو حنیفا شاپی مالک او یو ذر مقدار دومد بنا بر قولی اوزائی و اصحاق احمد فانسو بی وجوکو می ایدی کم نئی ارادا که اللہ <سؤال> کی اگر رئی پتاسو مانی سا حارج کنگن راو دی لیکن غواری ولیکن یریدو لیو توحیرکم اگر تطویر لوگای مانا که ما نوی جگنا درنا اللہ لیدکری اما پھولی سرے ولیکن یریدو ارادا لری پدی حکم دا فایم ماندی لیو توحیرکم دا لام دا علیتسو دا پاکی او غواڑی په دی وای نه باندې دی امر باندې او سغواڑی په ایمن به ذالک یو طاهر کوم دا مقول له شو پس دا له طاهر دا مقول به دی اداره کي طاهر ستاسو ولې تیم نعمته او چې الله په احسانات تاسو ګورکړي دین درته ګورکړي اجازه ته ګورکړي دې لپاره تاسو الله شکریا ادا کړئ او الله علیکم یا احسان د الله په تاسو باندې ومصافه الذي لك وعد الله واتكم يش الله فركاته اذ قلتم سمعنا واتعنا فتصوير سمعنا واتعنا اوريدن ان دي ومن لدين دا کومه کې چې کله پیغمبر خدا په مکه کې وي نو درې زلي پیغمبر خدا به اتو نه کړی وي یو د شپدي کوو کسان دي راغلي دي په مینا کې مسلمان شي قالا راغلی دول کسان تقریبا یا زياد ایسر بیعات شوئی بلکا لگر ایش پیتا کسا بیعات شوئی اول ذل بفرید دوی خدا را گئی عباس و سر دی اندر غربادی سامر حریس دی وعددہ پری پوشوی بیعات و رزوان دی بیعاتی بیعاتی بیعاتی چی من باستا خبری مروپی من شتنا وما کرحینا پیل عسری و او دا کوم شي نه چې ځان ساتو خپل بچي ساتو دغه یو بد او په ما له اجازه بстаўو کې ماته دا روایت کوي وتق الله ورګه الله نه الله باکو کته په خبرو شي یا اي الزینا منو جازر ما دارو د الله کام سره پرځوي كونوا قوانینا محکمه دې قوان ته ترجمه سره بار بار کوي په یو ځار نه کیږي چې پاکستان مې یو ګلکار او ما دا اسلام رو رو سل چگو و استرلو و کارشوه ده یو ظلمی وطور هر وقت کی بار بار او پراداتا دیاد ده من عاده کون قیام دیل حق بیان بسکم حق تاپار بولانی امون مرود شهداء بیتنس ده گواهان بایفا هر وقت کی بدا انصاب خبری دا خبری رید گاری دی نہ پیت فلسي او نه پیت فلسي دې درنکار اي يو مون پلان کي کار کي وس کار شي وي مون پاکستان راکي کارم خړې بس کار شي وس ارسو اي يو جمعو يوزل دا كار مندا وله وكن وس کس يكون قوانين بالقص او من الله شواذ ابي قص ولا تجمدنكم شناعن قوم فगुना كده نه پوتي پجون كده كون زي تاسو له او قم شدات بغزيكم بی عدل و انصاف کوئی ایماندارو واقرب التقوا ده ته دی عدل کی دا عدل چکم ده دا انصاف دا ډیر مزیره تقوا پر ځای ا دا. اقرب الاسم تبديل صغشفه دا عدل اقرب دی او دا ظلم هم قريب دی اقرب نزدې دی تل شمه په ډیر مزیره تقوا ته مقابل دا عدل صحیح یعنی ظلم اغل تقوا ته نزدې کوم دا ګټل څه دی څنګه وې بيزامهم اغي ودان نستاب ته چې اوسله په هره کې ته ولا کنه ورخاصه چې کارګی ته په دام زاب دي نو دا د هغه په زام کې خبره کوي او هغه دام پکواله د هغه په زام کې او کله کله چې تپزیدله نفسه په لارم راځي دا په توه خبر اوس دوار خبر کړئ له شي وتق الله بیشک الله <سؤال> سبحانه خبر له سبحانه <سؤال> وعدك يا الله بالمانا والعمل الصالح وانا سنشي واجب المستحبات كي داغه فرام غيره تي او دي راضي دا واجب اس و اسوي اګه سنشي كبير شي ته تنفيذ يا زمونغا لا كسن ماجي جهنم يا يحل الذين امنوا بما داروا اذكروا ان الله عليكم داغی لاسونه الله ستاسو نه بند کړو په خبره نو اغلا سونه دا غی بند وس والله علم کم کم زه یې څوک د مسلم حدیث ته مسلمان او صحابه رسولان کې منځ ته پرتشې دي چې مونږ وکړو نو کاثن خپښو چې الکاسو به منځه ولارو فاص په حملول نکول بیا یو بل په دې ماذګر او په دې وخت په ماذو وزير جوړ جوړ یا پیغمبر خدا په اوځه کې پهونو کې ولر دي یا سره راغله پیغمبر رسول الله د تورې طاقت او نیټه دا وروسته یسو په اخلاص کې زمانه بي الله تورې دراسنه ورته باز ریواتو کرا دي واقری وغيرها سي جبريل سلام الله عليه سوخ ورکړو ترته تیم سو ورسته له ایتاب سو کی ی کون خیراکزين ګره خلی اون کې اون کې قال العربی برتبه رسول الله يقول الله والشعراء بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم اقبرهم باللغه العربيه بعد با تخ دغدغی دغدغی هر سچ و تقوا الله وعلى النای خالص لله با ن خاصتا دونګری استقلال او اشتراک تفضل چانه وری دونګری روحمانی او دونګری استقلال شر کتبل شاته ما ظونکری استقلالا جوازی و اشتراکن او شریک جوړول چی یا الله تا ته یو پلان کې تر دوه د استقلال او کې استقلال وایي یو مرید او یو پیر په دریه پروانه مرید تا پیر بیل زمانو داخلي کار وکي پیر سه پروانه دې مخکي مرید سه پسې روان دي پیر سه مرید سه دغه دې پیر سه مخلي چې وایي چې خو پیر سه الله الله يره يده وي الله یو دښو وو پسې چې له وی نه چې له کوه استعانه الله مقصود خلک خارج ځي ذبر الله <سؤال> ولا ترى هوا خدا په یوه بوي دي څه کا خدا او کاي کا سي دي څه کا خدا او په يوه دغه خدا او سندي څه کا دا به نه کې يواغ ان خالص په الله والله الله خالص په الله فليتوبوا کسو کې ماندار دي ګټ په الله کې ماته او هادي آيه هم کمان وي له امام الشافعي دندر تخيمخه إمام شاكه رحمة الله عليها يسأل سبا وبيعه وذل ووي لطاعون ده ده ده پاره پاكار ده ده ده ده پاره ده پاكار ده وذل بيعه و السبا فتح بشي دعيات ويا الله بني بجك واتق <تصفيق> الله عن الله فلتوقيموني وعلى قدق الله بيساق وإسرائيل يارك هدثي چوانا قصد الله بك وعلى قلق خطأ شو خاما قصد الله بك لك وعد بيسرائيل وباسل منهم 12 نقيب وقال کریم طارق دولت مشران نقيب ونقب سوری توئی نقيب وظفاین دي تحقیق کوون کی فنق تبو فی البلاد نقب الصق الواسع والطریق اللي پگر خلال پگر خبره پوشی النقاب للعالمین نقيب دے ان تحقیقات دولت مشران مبارک او پیغمبر خدا هم ګره دولستانه مشان مقر کړی دي درې د حضرت اوس نہ دي او باقی د حضرت درې پکله اوس نہ باقی د حضرت دو رس کسانه مقر کړو تاسو تاسو به دي خلکو ته بدې خاين نقیبان ملکان ورو ته او ځلته د بنی اسرائیل قسم نکله چاګیم کړی او بیا راګرځیده او کسانه کلکای چې موسی علی السلام لې ګلونه چل کړو نو دعوج ابن عنق سر السفت مونگا تعوج ونگا او دارا فارا ویجا دمرا دنگو دمرا یسین اگل کری وقت شا عمر عوج من دل عامت ونگلو بی حکایاتی فی بتاو العلامت قایل حافظ عماد ابن کسیخ تصد وعوج و جنو احکونو هزیان لازلو گری خبر دی احل کتاب دی ورکر دی وائی بیقیم باید آگو مورنا چه مالی میکی چه حدیث غلط دی چ شواهد وای چې دا خبره ده حدیث طاوله طويل او دا تعجب نه راي چې حدیث رخ کړی دی او دروګي تعجب bale چې عالمان دغه حدیث له دې پکې تاګوني کیند نه کوي دا ناشنا ده او څومره تاسو ویني او داسې پراون دی او ماهد درياب نوونی او داسې به څکه پرواربېږي او دا یادونه نه سره په زمانه کېدله نو دا غږ دی زنګون زنګوتونه وسته لري ټول بکواس حدیث کې آدم ادم پیدا شي د شپې ته غځا ا دغې نه پس خلک کمي دغې نه خلاف